السبح بدى من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله, الله, الله فأقى الرسلا أهدى السبلا هذه الأمم لشريعته ينزل الكرمي مولا النعيم هذه الامم لإجابته كنز الكرمي شاملا بمحمد وله اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا, علم اللهم علمنا ما لم نعلمتنا كنت تعلمه قيم اللهم علمنا ما انفانا ومفانا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين neka je slava i hvala Allah subhanahu wa ta'ala onolika kolika njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala doliko je, neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa salame na njegovu častnu porodicu sve ashaabe i sve muslimane koji slijede u dobru dosudnjega dana kada se uči i kamet za fard namaz propisani namaz i čovjek pristiže ulazi u masjid nema vremena da klanja tehijatul masjid Dakle, iqamet se uči. Imam Ahmed ibn Hanbel, rahmetullah je bio mišljenja da je poželjno sjesti dok se ne završi iqamet, zatim ustati. Iako dakle nije klanjao da je tol -mesđit. Ibn Mansur kaže, vidio sam Ebu Abdillaha, Ahmed ibn Hanbel, ali je kako izlazi na akšam namaz, pa je došao do Safa i namiravao da klanja, međutim počeo je mu da uči iqamet pa je sjel. Međutim, dakle, što se tiče ovog postupka, nema ništa vjerodostveno da Allahov poslanika, a.s. prenešeno. Također, el khalal prenosi od Abdurrahmana ibn Abi Lejli, da je Allahov poslanika, a.s. došao, dok je Bilal učio iqamet pa Međutim, slab, prenosi, je sjeo. Međutim, hadis je slab lanec prenosila, ca je prekinut. Također, Ebu Hafs al-Aqber i na drugi način, da je Allahov poslanika, a.s. došao, a Bilal je učio ezan pa je sjeo. Žehehul Islam ibn Taymih alihi rahmetullah u svome vrijednom komentaru na šar hundetil fiqh kaže da ustajanje prije kameta nije propisano a tehijetul masjid spada. Dakle, klanjanje tehijetul masjida spada sa iqametom jer kada se iqamet prouči onda nema drugog namaza osim namaza za koji je iqamet proučen. I također kaže da je Bilal radijallahu talanu učio ezani iqamet na krovu masjida. Pa je, dakle, trebalo vremena dok on ode i dok se vrati. I zbog toga, ako se i prihvate ovi da, hadisi da su vjerodostojni, da su dobri, da se mogu koristiti za dokaze, onda se kaže da je Allaho poslanik, alihi salatu salam, ako je vjerodostojno, dakle, sjedio upravo zbog toga što je trebalo bilo, ali da se vrati, jelisa krova, mesćida, da dođe među prisutne džematlje i da otpočne namaz. Kada se ustaje prilikom slušanja i kameta? Čovjeku se propi, propisuje da ustane na namaz dok mu ezin uči i kamet u onom vremenu koje mu je potrebno, dakle koliko mu je potrebno da ustane, pripremi se za namaz svoje mjesto, svoje mjesto poravna sa ostalim džematlijama u safu i da stigli na početni tekbir ništa jasno, određeno, vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi kod kojih riječi prilikom učenja i kameta džematlije trebaju ustati ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi Imam Malik u svome vrijednom dijelu pod brojem 180 kaže nisam čuo ništa o ustajanju na namaz kada se uči i za namaz u određenom trenutku Kod određenog trenutka da treba ustati smatram, kaže ima Malik ali rahmetullah, smatram da to ovisi razliku se od stanja ljudi. Ima ljudi koji se lako dižu ima ljudi koji su stariji pa im je teško ustati, dakle to se odnosi na ljude, zavisi od njih koje kakvog stanja, koliko mu je potrebno da ustane, poravna svoje mjesto i da dakle stigne početni tekbir postoje govori islamskih učenjaka drugih Postoje razna mišljenja. Tako imam Šafja, Davude Zahiri, Ibnul Museyjab, Salim, sluga Abdullah ibn Umera ibn Šihabe, Zuhri, Irak ibn Malik, Ibn Qilabe, Umar ibn Abdulaziz, Alihim, Rahmetullah, Ađmein su bili mišljenja da kod početka iqameta, čim zauči iqameta treba ustati. To je bilo njihovo mišljenje. Spomnijemo samo da znate koja sva mišljenja postoje Iako ništa jasno i radosno, nema od Allahovog posanika ali ih sa od sam po ovom pitanju. Tako Ibnu Šihabe Zuhri prenosi od onih koji su bili prije njega i kaže ljudi bi čekali pa kada bi Mu'edzin otpočeo sa iqametom i rekao Allahu Ekber, oni bi ustajali. Kako bilježi Abdurazak u svomu Musannefu. Također Sayyid Ibnu Masura Ibnu Abdilbar bilježe od Ibnu Musajeba da je rekao kada mu ezdin kaže Allahu Ekber, odmah na početku obavezaje ustati. To je dakle bilo mišljene Ibn Musayjeba. Ethram i Ibn Abdul Ber bilježe od Omera Ibn, ibn Abdul Aziza da je rekao kada čuješ poziv na iqamet, kada otpočinje iqamet, onda dakle budi prvi koji ćeš se odazvati tom pozivu. Imam Ahmed, alihi rahmetullah, je zauzeo za stav kojeg je bio i, dakle, Enes ibn Malik, plemeniti ashab, također Hasan al Basri i Ibn Sirin, da se ustaje kod riječi mu'edzina, kad kameti sala. A tako Ibn Abi Šejbe i Ibn Abdul Ber, Prenu se od Ibn Lumbarika, od Ebu Jaali, da je rekao, vidio sam Ensa ibn Malika, radijallahu talan, da kada je rečeno, kad kameti s-salah, prilikom učenja i kameta, da je skočio ustav. Ibn Abi Šebe također, Ibn Abdul Bar, biljaže od Hešama, da Hasan al-Basri i Ibnu Sirin su mrzili ustajanje prije ovih riječi, prije kad kameti s sala. Ebu Hanifa, alihi rahmetullah, učenjaci Kufe, drugi učenjaci Kufe, su bili bi stava, da se ustaje na namaz kod riječi Hayye al el Uglavnom, dakle, ništa vjerodostune, jasno se ne prenosi od Allahovog poslanika, ali i ne možemo, dakle, nikoga a, zaduživati, opterećivati, naređivati da ustaje kod određenih riječi, jeli, prilikom učenja i kameta, već, kao što kaže ima malik, jeli, ustaje čovjek onako koliko vidi, dakle, da mu je potrebno vremena. Ako je čovjek stari pa mu je potješko se dignuti sa svoga mjesta, treba, dakle, duže vremena da pogleda lijevo, desno, da se, jeli, poravna. To zavisi, dakle, od njegovog stanja, dok, dakle, ništa vjerodošljeno kod određenih riječi i kameta da se obaveže, da se ljudi obavežu, da se dignu, jeli, ništa se ne prenosi. Ukoliko imam ne bude došao u mesčid, ukoliko imam ne bude došao u mesčid, džematlije neće odpočeti sa namazom sve dok ne vide imama. Džematlije neće odpočeti sa namazom sve dok ne, ne vide imama. Čak da se i kameti prouči. Da se i kamet prouči džematlije neće otpočinjati sve dok ne dođe imam ili dok ne dođe haber zbog čaka kasni imam. Zbog hadisa Allahovog poslanika, alihi sallam, kako bideže imami Bukharija i muslim, od Ebu Katade, radijel Allahotelanda, je rekao Allahov poslanik, i da uqimeti sala, fe la tequmu hatta tarouni. Kada se prouči i za namaz, nemoj da otpočinjete sa namazom sve dok me ne vidite. Da dolazi. Dakle, ja sam taj koji predvodi namaz namaz, Ne otpočnite vi sa namazom dok ne dođe imam. Imam neće otpočeti namaz sve dok mu ezzin ne završi sa ezanom. Imam neće donijeti početni tekbir, tekbiru toli hram, sve dok mu ezzin ne završi u potpunosti sa ezanom. Ukoliko bi donio početni tekbir, tekbiru toli hram prije nego što mu ezzin završi sa ezzanom, inšallahu ta'ala njegov namaz je ispravan, ali se dakle u ovom pitanju razišao sa sunnetom Allahovog poslanika, alihissalatu wasalam. Koje riječi i postupci su propijesani prije tekbira, početnog tekbira? Tekbiritu ili hram. Ništa vjerodostojno ne prenosi se od Allahovog poslanika, alihissalatu wasalam, po pitanju dikra, po pitanju dova, da se uče prije početnog tekbira. Ništa vjerodostojno se ne prenosi izuzev poravnavanja safova, izuzev upotrebe mi svaka i od, dakle, riječi, riječi da se poravna saf. Ako je potrebno, dakle, da se provođe, da se poravna, ako nije to upotrebno, dakle, da se upozori riječima da se poravna saf i, dakle, upotreba mi svaka. Što se tiče zikrova, dova, određenih njeta koje spominju islamski učenjaci, uz, dakle, veliko uvažavanje, ništa od toga nije vjerodostveno prineseno od Allahovog poslanika alihi sallam, niti jashaba, niti tabihina. Tako, dakle, da je to novina u vjeri. Da je to novina u vjeri. Nije čenje, učenje određenih zikrova, izgovaranje, stagfirullah, stagfirullah, stagfirullah, prije početnog tegvira, dakle, ništa vjerodostveno po tom pitanju se ne prenosi od Allahovog poslanika alihi sallam, niti jashaba, niti tabihina poravnavanje safova je dakle od sunneta, od prakse Allahoov poslanika alejselatu ve selam i oko toga se slažu islamski učenjaci. Čak poneki prenose idžma, konsenzus je dakle od sunneta da se poravna saf. Pojedini islamski učenjaci to smatraju obavezom, obavezom. Čak pojedini smatraju da namaz nije ispravan onome ko ne poravna ne u ne poravna svojem mjestu u safu. A Imam Bukhari, alaihi rahmetullah, u svome sahihu naslovio je poglavlje, na sljedeći način, poglavlje o grijehu onoga koji ne poravna, ne upotpuni saf. Iz ovih njegovih riječi zaključuju islamski učenjaci da je on smatrao, dakle, obavezom da se poravna saf. Imam Bukhari, alaihi rahmetullah. Toki ibn Hazm, alam delusi, alaihi rahmetullah je smatrao da čovjek u namaz nije ispravan okoliko ne poravna saf iako je dakle ovo malo mišljenje podaleko. Svoj stav je dokazivao postupkom Omera ibnul Hataba radijallahu telan koji bi udarao štapom one koji bi izašli ispred Safa pa bi ga vraćao dakle štapom kako se prenosi da je jedne prilike Ebu Othmana ne hdija jeli udario po nozi da bi ispravio Saf. Također vjerodostojno se prenosi od Suvejda Ibn Ghafelej da je rekao Bilal bi poravnavao naša ramena i udarao bi po našim nogama pred namaz. Dakle, poravnavao bih i nakon ov ova, ove dvije predaje, ova dva predanja, kaže Ibnu Hazm, ali ih je rahmetullah, u ovome je dokaz obaveznosti poravnavanja Safova. Dokaz obaveznosti. I dakle, njegovo mišljenje bilo da je čovjeku namaz neispravnu koliko ne poravna. Međutim, drugi islamski učinjaci mu odgovaraju na lijep način da su ashabi radi Allahu anhum svi, Bili ljubomorni na svoju vjeru, pa nisu dozvoljavali ni najmanju pogrešku, pogotovo od onih koji poznaju profise od musallija, od klanjača, nisu dozvoljavali ni malo odstupanja, pa su bili ljubomorni i na, dakle, kršenje sunneta, kršenja daba, kršenje mustehaba, pogotovo dakle, Omer radijallahu ta'ala Anhuma, Anhum kao što vam je poznato, jeli, pa bi, dakle, on činio sa ovim sunnetom i sa mnogim drugim sunnetima tako da, dakle, njegov postupak ne može, ne može se uzeti za dokaz obaveznosti poravnavanja Safova. Dakle, većina islamskih učenjaka je na tome stavu da je to sunnet. Najbolje vrijeme za obavljanje namaza, svakako dakle u vremenu određenom za namaz. Najbolje je namaz obaviti u onom vremenu koje je dakle određeno za namaz, šhodno riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, inna salate kanet alel mu'minine kitabem mavkuta, doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određeno vrijeme. Ibn Đarira, alihi rahmetullah, u svome tefsiru, prenosi odevzaje od Muse ibn Suleymana, od Kasima ibn Muhajmire, da je za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَوْسَلَ Nakon dobrih generacija su došli zli potomci koji su zapostavljali namaz. Pa je Kasim ibn Muhajmire rekao za ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala komentarišujući, rekao je, oni su zapostavljali namaz ka vremena. Pa dakle, nisu namaze obavljali u namaskim vremenima, a da su potpuno ostavili namaz, kaže Kasim ibn Muhajmire, bili bi, bili bi nevjernici. Ebu jala u svome musnidu i bejheki u svome sunenu bilježi od Ebu Mus'aba ibn Sada da je upitao svoga babu, jeli, za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, rekao je, o babuka, šta kažeš, za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, I oni koji su nemarni, zaboravni u svojim namazima. Pa kaže, ko to babuka, moj nije je o namazu, ko to ne razmišlja u sebi, jel, dok je o namazu, pa je rekao, sinčiću, e, nije značenje Allaho i subhanova tala riječi to što ti namjeravaš, već dakle, misli se na odgađanje namaskog vremena, a na odgađanje, dakle, namaza u namaskom vremenu, odgađanja zabavlja se sve dok potpuno namasko vrijeme ne izvakti. I sunnet je, kao što smo prošli puta spomenuli, sunnet je, Najbolje je da se odmahklanja na početku namaskog vremena izuzev podni namazao za vrijeme velikih vrućina izuzev jaci jaci namaza ukoliko dakle postoji mogućnost da se odgodi jacija namaz do pred polovinu noći to je onda najbolje. Vrednovanje safova. Vrijednost mjesta iza imama potvrđena je od strane Allahov poslanika alihi salatu wasalam kako bilježi ima muslim u svome sahihu da je rekao Allahov poslanika alihi salatu wasalam lijelini minkum ulul ahlami van nuha nekaj iza mene stanu učeni i ugledni ljudi dakle njima pripada to mjesto budući da su oni najbolji ljudi i pripada im najbolje mjesto i za imama što se tiče desne I lijeve strane Safa, kada se klanja dakle u džematu, Allah najbolje zna da nema nikakve razlike. Između desne i lijeve strane. Kada se klanja u džematu za imamom, Allah najbolje zna dakle da nema nikakve razlike između desne i lijeve strane. Hadis u kome se kaže inna Allahe wa me laiketehu yusallune alame jamini sufuf doista Allah i njegovi melek donose salavate štoši puta smo govorili šta znači salavati Allah subhanahu wa ta'ala i drugo na robove. Daista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji klanjaju na desnoj strani safa ili na klanjače na desnoj strani safa. Ovaj hadis su mnogi zablježe. Abu Dawud, Ibnu Mađe, Ibnu Adiju, Kamlu, Fiddu'a, Fa. Također zablježe u Bejhekli, u svome sunenu i Bejhekli nakon što je zablježio u svome sunenu kaže dakle da je pogrešno prenesen ovaj hadis. Lanac prenosilaca je ispravan pa u sunca, u zenitu, Međutim, dakle, pogrešno je prenesen. Vesila se pogreška u prenošenju. Dakle, u samom tekstu hadisa pa kaže ono što se pamti, što je vjerodostajno preneseno, jesu riječi Allahog poslanika, aleyhi salatu wasalam, inna Allahe va me la i ketehu yusallune alel ladine jasilune sufuf. Daista Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji upotpunjavaju safove. Dakle, isti lanac prenosilaca, samo je, dakle, desila se greška prilikom, prilikom prenošenja. I ono što se prenosi u vrednovanju desne strane safa na lijevom, prenosi samo od ashaba, prenosi samo riječi od ashaba. Ništa, dakle, vjerodostojno od od poslanika, ali ih i salavca iz ovog hadisa. Oko ovog hadisa se podijelili islamski učenjaci, pa neki su ga ocijenili vjerodostojnim, dok, dakle, neki su ga ocijenili slabim zbog, dakle, ovih riječi imama Behkija. Oni koji su ga ocijen vjerodostojnim ocijenili su ga tako Allah ne bilje zna zbog čega ili vrednuju u desnu stranu nad, nad livom od ashaba se prenosi kako bilježi ima muslim <coughs> od Bera ibn Adiba da je rekao kunna idha sallina ma rasulillahi sallallahu alihi wa alihi wa salama ahbebna en nekuna an jaminihi yukbilu alina bivadjihihi kada bismo klanjali sa Allahom i poslanikom alihi salatu wa salam Željeli bismo, ili željeli smo da budemo s njegove desne strane kako bi nam se okrenuo svojim licem. To je bila želja ashaba. Želja ashaba je bila da Allah u poslanika, ali ih dakle pojedinja ashaba, kada preda selam, da prvo koga ugleda, ugleda njih. Ili kada preda selam, završi sa fard namazom, kao što je poznato, dikr se čini nakon fard namaza i tome je dakle veliki ibrt, velika pouka za nas. Zikr se čini nakon fard namaza, jer Fard, u, doklanjamo fard namaz, moguće da je bilo grešaka, kada smo bili zaboravni, da smo razmišljali o sebi, pa se taj zikr čini da se te praznine, te greške, ti nedostaci u tom fardu, jer će biti pitani za fard da se upotpuni. Kao što Allah djel le djelalu tamo u suri Alu Imran, ha? na trećoj strani, početak trećoj strani, spomnije ko su bogobojazni robovi. Ko su bogobojazni robovi? Pa kaže as-sabirine, was-sadiqine, wal-qanitine, wal-munfiqine, wal-mustagfirine bil-ashar. Zadnju osobinu koju spominje bogobojazni kojima će Allah subhanahu wa ta'la podarit džennetske bahšće. Džennetske bahšće, dženneti se zovu dženneti zato što su prepuni krošnja tih stabala koji prekrivaju te bahšće. Pa zbog toga se džennet zove džennetom koji je prekriven, skriven od tih stabala džemnetske bašće kroz koje tek, e, rijeke teku ispod tih stabala, ne ispod zemlje. Ako bi tako ispod zemlje, koja fajta. Ne, ispod stabala. Kao što stoji u tefsirima kod imama Taberija i kod Ibn Kajima u njegovu ojnu niji, da dakle e, nema korite. Te rijeke nemaju korite. Rijeke od meda, mlijeka e, neustajale vode od vina nemaju korita. Već tekuju onako. Ha? Pa vjernik može dakle da usmjeri sebi rijeku pored svoje bašče, pored svoje kuće, pored svog šatora, kao Bog da od e, bisera, a može da usmjera, usmjerava. Da će takve jeli nagrade za bogobojazne robove. Jeli pa će im dati raznovrsne plodove. Kad godim se kao što stoji u Surel Bakare, kad godim se dadne neki plod. Juče jeli. Malo prije jeli. jeli da uzmemo to neko donjaonsko vrijeme, prije pola sahata, jeli, pa kada im se da Ista boja, isti oblik nekog ploda misliće, želi smo to malo prije, to je ono što smo malo prije jeli. Ne, ne, ne, biće će ista boja, bit će isti izgled, međutim kada probaju, potpuno, potpuno drugačije jali kad godim se bude dao plod pa će im također kao uživanje Allah subhanahu wa taala dati čiste žene čiste žene dakle u svojoj spoljašnjosti u svojoj unutrašnjosti te žene neće imati hajza neće imati infasa neće imati istihade niti će dakle imati u sebi zlobe zavisti mržnje neće željeti nekog drugog čovjeka osim dakle onog e, njenog čovjeka pa Allah subhanahu wa taala u suri al-Imran nakon što je spomenu uživanje jel piću i ženama uživanje tijela kaže na kraju spomnje ono u čemu je uživanje srca walidwanum min Allah i zadovoljstva Allaha iz zadovoljstva Allaha to će Allah subhanahu wa taala dati bogovaznim robojima, pa nakon toga spomnja osobine bogovazni robova i kaže na kraju walmustagfirina bil ashar pogledaj to walmustagfirina bil ashar iko ju proc sku zori traži oprosta Noću, čitavu noć čine ibadet, klanjaju noći namaz i traže oprosta. Nema se oholiti. Čitavu noć proveo ibadetu, maša Allah, tebara kella. Klanjaju, proučio pola mushava, pola korana, proučio na noćnom namaz. Ne, ne, traži oprosta. Traži, traži, jeli, oprosta. Pa zbog toga i zikr je naređen i propisan da se čini posle farda. Dakle, poslije ovog značajnog i bazita oba, velike obaveze koju vijernik ne smije izostavljati, pa ukoliko se desi naks, ukoliko se desi manjkavost u takle tom obaveznom namazu, onda da se čini zikr poslije fard namaza da se upotpune te manjkavosti. Dakle, pa ashabi su željeli kada Allah uposlanika alihi sallam preda selam, prvo koga će ugledati, ugledat će njih na desnoj strani, ili kada dakle preda selam završi sa fardom potpunosti, kada se okrene jeli, i zikri, okrenje se prema desnoj strani da prvo vidi njih. Dakle, to je bila želja ashaba, to su oni željeli, to je bila njihova želja, međutim, ništa od Allahog poslanika, ali ih i salatu sam nije vjerodostajno preneseno da treba, dakle, da treba žurtika ka desnoj strani. Ka desnoj strani Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Poneki, dakle, ovaj postupak ashaba, iako je njih bila nekolicina, komentarišu i dokazuju da je to sunnet. Da je to dakle propisano, da je to bolje. Zbog toga kažu što je loho poslanika Ali Isra. Sam gledao kako oni žure, Al-Bera ibn Adjiv, Abdullah ibn Amr, kako žure na desnu stranu, pa je šutio. Kažu odobravao. Međutim, nekolicina, to je bila nekolicina, da su svi otišli ko bi ostao na lijevoj strani. Pa poneki islamski učenjaci, na osnovu ovih predanja ashaba, tih ashaba koji su željeli, poput Ibn Huzeime, učenjaka Ibn Huzeime u svome sahihu, naslovio je poglavlje, poglavlja o poželjnosti klanjanja Moktedije na desnoj strani safa. Međutim, dakle, kao što vidite, dakle, ova predanja ashaba nisu jasna niti mogu, dakle, uzeti e, propis e, jeli, sunneta, jer nisu svi to radili. Vama je poznato, govorili smo ovdje jedan put, kada ashabi nešto govore kada ashabi nešto prenose kada se uh, njihove riječi, njihovi postupći usmaju za propisa kada, kada ne <gled> nema smetnje da desna strana safa bude duža od lijeve ili lijeva od desne što se tiče hadisa Ebu Hurere radi Allah hotelan koga bilježi Ebu Dawud svome sunenu el imam", nek vam imam bude u sredini dakle taj hadis je slab u hadisu u lans prenosla se nalazi dvojica prenosioca koji su međhul nepoznatiji ali treba napomenuti da drugi saf ne otpočinje sve dok se ne upotpuni prvi saf. Drugi saf ne otpočinje sve dok se ne upotpuni prvi saf. Među pojedinim učenjacima, iako iz prethodnog uh, možda nema smisla ne govoriti, ne spomnjati, posti razilaženje kod uh, pojedinih učenjaka, ambelijskih učenjaka, da li je desna strana drugog safa bolja od lijeve strane prvog safa. Jeli, kad se dokaže da nema ralske u prvom safu između desne i lijeve strane, onda nema potrebe govoriti o drugom, trećem safu, a pogotovo kad su nam jasne riječi vjerodostojno prenesene od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da su najbolji safovi prvi safovi. Najbolji saf je prvi saf. Jel'i tako? I, I ima Malika, alihi rahmetullah, je bio stava da ništa vjerodostojno od vrednovanju desne strane safa ne prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, i da je najbolje približite se približiti se imamu. Onaj koji dođe ranije u mestid, makar i ne klanjao prvom safu, bolji od onoga koji je dođe zadnji, pa korača preko ljudskih glava, vratova, probija se i dođe do prvog safa. Onaj koji je dašao rano, pa zbog ovog ilionog razloga odvojio se, ne znam, dole u ugao da uči Kur'an pronašao smiraj. Nije sve ovo u prvom safu i saf je uspostavljen i ne može da pronađe više mjesto u prvom safu. Bolji od onoga koji dođe kasnije, pa korača, jeli, traži prostora, korača preko ljudskih ramena i vratova i dođe do prvog safa. Također, oni koji kožicu stavio u prvi saf, zabilježe mojo mujić, ne smije niko sjest na njegovo mjesto. Onaj čovjek koji dođe prije njega i ne, ne bude klanjao u prvom safu Bolje je dakle od ovoga čovjeka koji je obilježio svoje mjesto i niko ne smije i on može komotno da okasni do dođe kasnije je i da je li sjedne njegovo mjesto ga čeka kao što me poznato oni koji su prisustvovali tafsiru ovdje a, kod riječi Allaha jalla jalalu wamen adlamu mimman mana mesajid Allahi ayudkara fiha ismuh Ha. a imali nekoga da imali većeg zulmčara nasilnika od onoga koji ispriječava da se u Allahovim mestidima kućama spominje Allahovo ime pa islamski učinjaci spominju dakle i ovo, ovog čovjeka da se ove riječi odnose i na ovog čovjeka onaj koji zabilježi i na takav način ne dozvoljava da se na tom mjestu u Allahovom mesditu spomne Allah liko rasmi sesa A to njegovo mjesto je slaviti, zikriti, veličati, spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pagam ufesiri, dakle, uvrštavaju, spomnju kada komentarišu ove riječi. Svakako onaj koji porani sjede na prvi, u prvi saf, dakle, što je bliže imam takav je najbolji, njegov postupak je najbolji. Važnost nijeta i propis njegovog glasnog izgovaranja. Obaveza je donijeti nijet za namaz. Zbog općenitih riječi Allahov poslanika, aleyhi salatu wasalam, innema el a'malu bin nijet. Doista, ili samo, samo, sva djela el a'mal, sva djela el, za isti grak, za svoj obuhvatnost, sva djela su samo, samo su dakle prema nijetu, prema namjerama. Doista, sva djela se vrednuju samo prema nijetu. Va innema li kulli imma neva, i doista, Svaki čovjek će dobiti kod Allaha wa samo ono što je nanijetio. Samo ono što je nanijetio radi njega dobit će kod Allaha. Wa ono što ne bude radi njega, kaže, جل جلوت, wa ostavljam i njega i ono djelo u kojem je prepisao meni nekoga. Zbog čega je to djelo uradio jeli, radi nekoga drugog. Allah wa kaže, ostavljam i njega i njegovo djelo. Dakle, Allah prima samo ono što se nanijeti radi njega. A ovako ili čanstveni ibadet, najveći ibadet nakon šehadeta i kako dakle, obavezan je njet za njega. Mjesto njeta je u srću. Mjesto njeta je u srću. I zbog toga se njet zove njetom. Mjesto njeta je u srću i zbog toga se njet zove njetom. Jer riječ njet dolazi od riječi en ne Riječ njet dolazi od riječi eneva aneva, eneva je riječ koja ha, označava košpicu košpicu u datuli pa kako se košpica nalazi u sredini datule, u sredini horme tako isto ha, i srce koje se nalazi u sredini čovjeka unutrašnjosti čovjeka mjesto nije taj tu, u srcu Kao što se ova eneva nalazi u sredini datule, isto tako nijet se nalazi u srcu koji je u sredini unutrašnjosti čovjeka. Ukoliko se iskaže na jeziku, onda više niti ima značenje nijeta, niti se zove nijet. Više se niti se zove nijet jer je izašao dakle, iz svoga mjesta, niti dakle ima značenje nijeta. Pa s dakle nije propisano izgovaranje nijeta na glas, naprotiv, dakle, to je novina u vjere novina u vjeri Novotarija, i ništa vjerodostinu od Allahovog poslanika, alihissalatu wasalam, njegovija shaba tabijina, jeli tabi tabijina ne prenosi se po ovom pitanju izgovaranja njeta na glas, što se tiče četvorice imama, ne prenosi se ništa od Ebu, od Ebu Hanife, Malika, Ahmeda, ništa vjerodostinu. Iz imama Šafije. Od imama Šafije, alih rahmetullah, se spomnije da je njetio, dakle, jezikom, da je donosio njeta za jezik. tim, kada se ne uz, zauzima e, propis na osnovu riječi ashaba, onda, dakle, oni koji su došli za njih, imam šafija ali hran, kada je rođen? Početku trećeg stoljeća, hidrarskog stoljeća. Dakle, Mbabi Avla ne mogu se njegove riječi uzeti za dokaz, već je, dakle, njemu potreban dokaz da on dokaže svoj stav sa dokazom. Pa se prenosi, dakle, u njegovom vrijednom dijelu el-um, da kaže, u istinu, namaz nije poput posta i zekata, pa se u namazu propisuje zikrullah, spominjanje Allaha. Pa kažu njegovi sljedbenici, njegovi učenje, učenici, budući da je napravio razliku između posta i zekata, u postu i zekatu nema govora, čovjek ne govori ništa dok posti, dakle nije potrebno nešto ovaj, vezano za post. Ha? Kažu, na takav način, Ukazuje Imam Šafija da je potrebno izgovoriti nijed za namaz. Drugi, njegovi učenici kažu, ne ne, šeh, Imam Šafija nije mislio na to, već je dakle, ovdje mislio na početni tekbir. Allahu ekbar. I dakle, ovo drugo misljenje bi bilo prihvatljivije, jel' tako? Da, dakle, napravi Saralska između posta i zekata i namaza na drugoj strani sa početnim tekbirom, jel' li? Allahu ekber. Dakle o, za je prihvatljivo mišljenje da se vjerodostojno kao što je sunce u zenitu ne prenose riječi dakle od njega, kako bilježi Ibn al-Mukri u svom djelu al-Mu'jam, od Ibn Huzejme od Rabije od Šafije, da bi Imam Šafija kada bi htio da otpočne namaz govorio Bismillah, muwajjihan li baytillah, mu'addiyan li fardillah, Allahu ekber. A takav način Imam Šafi, alihi rahmetullah, je donosio, niet Dakle, u prijevodu, u ime Allaha okrećući se prema bejtu Allahu ispunjavajući Allahovu obavezu ili obavezu prema Allahu Allahu Ekber. I isto predanje zabilježa imam subki u uh, svome dijelu tabeqatu šafijeija. Međutim, dakle, ništa vjerodosnika da Allahov poslanika alihi salatu usalam se ne prenosi i zbog toga, dakle, ovaj postupak imama šafije trašimo opravdanje na lije puštiv način, međutim, za njegovim postupkom nećemo se povesti. Kada, dakle, čovjek stane u Saf, bio on imam, bio džematlija, bio on sam pojedinac koji klanja, dakle, kod kuće, potrebno je da se okrene prema kibli. Da se okrene prema kibli. U fard namazu i u nafili namazu, dakle, sunnetu. Kako u fardu, tako i u sunnetu. Dakle, čovjek koji je u mestidu ili imam, ili mu ktedija, ili, dakle, klanja sam kod kuće, dakle, kod kuće, kod kuće. Iz ovoga se izdvaja samo onaj koji je na putovanju. Samo onaj koji je na putovanju nema mogućnosti da zaustavi prevozno sredstvo putuje avionom pa će kod fard namaza kod fard namaza kod donošenja početnog tekbira nastojati da se okrene prema kibli. Prilikom donošenja početnog tekbira nije taj početnog tekbira kod fard namaza nastojaće kada donosi početnik tekbir da bude okrenut prema kibli a nakon toga, kada stupi u namaz ukoliko se prevozno srstvo okrene od kible jeli, to ako Bogda neće uticati na ispravnost njegovog namaza. I ovo je slučaj samo sa fard namazom dakle kod nafile kod sunnet namaza nije potreba okretati se prema kibli prilikom odpočinjanja počinjanja te nafile ili tog sunnet namaza pojedini islamski učinjaci kao što imam Ahmed i Abu Thaur zastupali su mišljenje da je to potrebno i kod nafile dokazujući hadisom Allahov poslanika a.s. da kada bi bio na putovanju i htio da klanja na filu, dobrovoljni namaz okrenio bi svoju jahalicu prema kibli, donio početni tekvir, donio nijeti početni tekvir, a zatim nije vodio računa kuda će se jahalica, kuda će se dakle deva okrenuti. Međutim, dakle, ovaj hadis je slabi, ne može se ovaj propis kada su u pitanju na i dobrovoljni namazi donijeti na slabom hadisu. I većina islamske učenjaka je stanovišta da, dakle, to nije potrebno kod na file namaza. Što se tiče klanjanja na file namaza u prevoznom sredstvu, isti je propis i kod putovanja na kojem se namaz krati i kod putovanja na kojem se namaz ne krati, dakle, ukoliko nema mogućnosti, a postoji bojazan da će namaz proći, dakle, klanja se u takvom stanju. Isti je propis i za muškarca i za ženu, nema nikakve razlike među njima ukoliko se čovjek okrene, dakle čovjek koji je kod kuće, ili imam, ili uh, džematlija u mesčidu, ukoliko se okrene malo od kible, desno ili lijevo, nema ni, nikakve smetnje o tome. Ukoliko je udaljen od kabe, nije dakle od mekellija, nije od ljudi koji klonjaju haramu, mesčidu Haram, haram Vez dakle mi, koji smo daleko od kabe, ukoliko bi čovjek promašio kiblu, Na jednu ili drugu stranu nema nikakve smetnje. Zbog riječi koje su prihvaćene, općenito, ma bejne al mešriki wal magribi qibletun. Qibla je sve između istoka i zapada. Kibla je sve između istoka i zapada. Muhaddisi se spore, razilaze da li su ovo riječi Allahovog poslanika alaihi salatu sam, ili nekoga od njegovih ashaba. Ispravno mišljenje da je to govor ashaba, ne Allahovog poslanika alaihi salatu sami. Pa kažu ili Abdullaha ibn Omera ili njegovog babe u svakom slučaju nije potrebno ni istraživati jesu u ove riječi verodostino prenesene od Allahog poslanika ili njegove jashaba jer tražiti od ljudi da se okrenu maksimalno prema kabi je otežavajući i otežavanje ljudima a naša vjera Islam, šarijat nije došao sa tegobama, sa otežavanjem zato se od nas koji smo daleko od Kaabi, daleko od Meke traži da se okrenemo prema u pravcu gdje se jeli nalazi Mekka gdje se nalazi Kaba. A tražiti, ćepidlačiti, jeli ispitivati, mjeriti vazda ponavljati mjerenje nekoliko puta pa ukoliko je masjid malo zakren trušiti masjid samo zbog toga je pretjerivanje, uvjerljivo težavanje, otežavanje ljudima. Jel. Imam Ahmed Aliih rahmetullah kod ovih riječi koji su preneseno od sahaba kaže ove riječi se odnose na sve zemlje, tako da ona i koji klanja između istoka i zapada, njegov namaz je ispravan, s tim da je bolje, dakle pronaći sredinu u tome, ako može se. Također je rekao, ovo se odnosi na sve zemlje izuze u meke, dakle, kod Kabe, pa onaj koji se okrene, koji kvanja, Kabe se nalazi ispred njega, pa se okrene malo, lijevo ili desno, taj se okrenu od kible. Jer, dakle, vidi Kabe potpuno, dakle, ispred sebe, ukoliko bi se okrenuo lijevo ili desno, <clears throat> okrenuo bi se od kible. <clears throat> Početni tekvijer i propisi vezani za njega Kao što vam je poznato početni tekbir, tekbir o Allahu akbar je jedan od ruk nova namaza. Jedan od ruk nova namaza. Ukoliko izostane, namaz nije ispravan. Čovjek nije ni istupio u namaz. Jeli? I pri njemu se podižu ruke prilikom tekbira izgovara se Allahu Ekber Podižu se ruke kao što će biti govora ako bogda da, ako Bog da poslije. Ili u visini ramena ili u visini resica ušiju, s tim da se ne dodiruju, dakle nema nište vjerodostano o dodirivanju, ili dakle pored ušiju visini, dakle pored ušiju. To je vjerodostano preneseno. Ostalo je li ne? <kuh> Ukoliko bi kod početnog tekbira izgovorio druge riječi kojima se veliča slavi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah je najveći. Ukoliko bi čovjek izgovorio druge riječi takvog značenja, da li može odpočeti namaz na takav način? Da kaže Allahu el-a'zam. Ne. Dakle, praksa Allahovog poslanika, alihi sallat je bila na ovim riječima. Ostrajavao je. A rekao je, sallu kemar ejtu muniu salli. Klanjajte. Onako kao što ste mene vidjeli da klanjam. I nikoga nije vidio, niti čuo da je izgovorio neke druge riječi mimo riječi Allahu ekber. Tako, dakle, da je većina islamskih učenjaka maltene svi izuze volbu Hanife, alihi rahmetullah, njegovih sljedbenika, jeliko a stanovištu da se ne može sa drugim riječima otpočeti namaz izuzev riječi Allahu Ekber. Ebu Hanife, alihi rahmetullah, i njegovi učenici smatrali su da se može otpočeti sa bilo kojim drugim riječima kojima se slavi veliča Allah, subhanahu wa ta'ala. I činim se da je bilo govora budući da se ovaj tekbir naziva takbiratuli hram, takbiratuli hram, takbir kod kojeg postaje sve zabranjeno što je prije njega bilo dozvoljeno. Tekbira to je hram, kod kojeg dakle tekbira postaje sve zabranjeno što je prije njega bilo dozvoljeno. Dakle, nema jela, nema pića, nema razgovora, nema smijanja. Kada čovjek donese početni tekbir, stupi u namaz, prestaje dakle, sve ono čime se bavio prije toga. Zbog toga, dakle, je li ne bi trebao čovjek da čini neke pokrete je li, e, ili grimase, koje je činio prije toga. Dakle, trebao bi da izbjegava maksimalno. Što se tiče nazivanja selama, odvraćana selama dok je čovjek u namazu, ha? postoji iđba islamskih učenjaka da nije dozvoljno odvratiti na selam riječima. Da nije dozvoljno odvratiti dok je čovjek u namazu, neko vam nazove selam, nije vam dozvoljno odvratiti na selam riječima. Oko i šareta rukom I na taj način odvraćanja selama razvijelaze se islamski učinjaci je li dozvoljno, nije dozvoljno, treba li činiti ili ne treba činiti. Kao što Ibn Betal dakle prenosi iđma da se na selam ne odvraća riječima u toku namaza. Najvjerodostojnije što se prenosi po pitanju odvraćanja selama i šaretom jeste hadis... Zabilješen kod imama Muslima od Jabira radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je poslao radi nekog posla radi neke potrebe pa kada sam se vratio našao sam ga u namazu klanjao je <coughs> nazvao samu selam dok ja obio namazu pa mi je šaretio rukom a nakon toga kada je pre, predao u selam rekao je inne keselamte anifan wa ana musalli ti si malo prijemni nazvao u selama, ja sam klanjao hadis bilješimen Buharija ali bez ishareta Tirmizi Ebu Daoud Nesajja bilježe od Suhejba da je rekao prošao sam pored Allahov poslanika alihi salatu wasalam pa sam ga posalamio, a on mi je uzvratio išaretom. Tirmizi također od Dibne Omera da je upitao Bilala radijallahu talan kako je vjerovijesnik Muhammed alihi salatu samo odvraćao na selam onima koji bi ga selamili, a bio je u namazu, pa je Bilal rekao išaretio bi rukom, dakle odvraćao bi rukom. Imam Tirmizi za oba ova predanja koja je zabilježio u svome vrednom dijelu Elilal pod brojem 79 kaže oba dva hadisa su vjerodostojna međutim bolje je kada ulazimo među klanjače ulazimo dakle u sobu klanjaju, ili u mesčid svi ljudi klanjaju da ne nazivamo selam da ne nazivamo selam džabjer radi Allah koji prenosi onaj hadis zabilježen kod imama muslima najvjerodostojnije što se prenosi u odvraćanju na selam i šaretom Kaže, kada bih ušao među ljude dok klanjaju, ja im ne bih nazivao selam. Dakle, on prenosi hadis o dozvoljenosti, dakle, odvraćanja na selam i šaratom. I on kaže, kada bih ulazio među ljude dok klanjaju, ja im ne bih nazivao selam. I kaže, I Imam Ahmed a. smatram da ne trebaš nazivati selam, Niti tebi neko drugi da naziva selam. Ako ti neko bude nazvao selam, ne poznaje, dakle da je bolje izostaviti to, ostaviti neko ti nazove selam onda nema smjetnje, dakle da odvratiš i šaretom. Među ti koji se upoznace ovim propisom, je li bolje je, dakle da ne nazivaš, ne nazivaš selam ljudima dok klanjaju. Abu Hanifa alihih rahmetullah je bio mišljenje da nije dozvoljno odvrati na selam niti riječima niti šaretom, je li svodak se namaz. Me zavši kada se namaz zavši, onda mu dakle odvrati na selam. Inşallah te'ala stacimo. O ovdje pačimo ko Bog da kuboč da je vreem i s فأقرسلا فضلا وعلا عن من بلغا من أمته فأقرسلا فضلا وعلا عن من بلغا